Аудіокниги українською від студії «Калідор» Тарас Мельник Темні символи Частина третя Гріхи попередника Після почутого від підлітків Леон зважився на експеримент Наступного дня вийшов у місто під виглядом журналіста і розпитував про місцеві пам'ятки. Справа виявилася простішою, аніж млинці засмажити. Ніхто у незнайомця навіть посвідчення не запитав, кидаючись на камеру телефону розповідати різноманітні легенди та перекази. Кожен третій підтвердив історії хлопця з бібліотеки, а деякі навіть клялися всіма святими, що костьол – це осереддя темної енергії Бабуся з відділення державної пошти Змусила Леона ще більше застрягнути у павутині містифікацій Заявивши, що у костьолі народився чорт Тому його і закрили для відвідувачів Навіть меса не дозволялася Навіть важкий недух не зміг би так вразити молодого ксьондза як брудні історії про споруду, яку йому довірили доглядати У думки прокралася підозра, котра раз по раз змушувала злитися на наставників Вони навмисне відправили його служити у місце, яке стороною обходять люди Кого у такому костюлі можна примирити з Богом? Проклятий! Служити наодинці завжди! Е, «Сестро!» – звернувся Леон до Марини, яка відкидала сніг на подвір'ї Вона намить зупинилася, відклавши важку лопату в бік «Ви ж знали, що місцеві говорять про наш костюл?» «Ми не хотіли лякати вас іще й цією інформацією» – втрутилася в розмову Ольга, що стояла в дверях з війником «І так звідси всі втікають» Після вбивства хлопця з рогами їх важко у цьому звинуватити Та й до вбивства тікали, зізналася Марина Тільки ви витримали стільки часу Двоє ваших попередників поїхали дуже швидко Попередників? здивувався Леон Марина кинула лопату і вирішила пройтися з отцем до вхідних дверей Після смерті отця Станіслава двоє ксензів відмовилися взяти на себе догляд за монастирем. Від'їхали за декілька днів. Чому? Ми навіть і познайомитися не встигли. На все воля господа. Леон зупинився перед дверями, оглядаючи костьол, від якого потягнуло вітром. Сніг піднісся і вдарив у обличчя, змусивши протирати очі. Цю споруду побудували в ім'я Господа, дивився у бік Леон. Вона освячена представниками церкви, проте навіть це не рятує її від лихого слова. Люди й чути не хочуть, аби прийти і послухати про Бога. Це все конкуренція, не погодилася Ольга, якби отець Некодим умів тримати язик за зубами і не налаштовував людей лихими історіями проти нас, то би і більше приходило. Ми, на відміну від нього, олію освячену не продаємо. А хто такий отець Никодим? запитав Леон, не знаючи ситуації. Править службу у храмі на тому березі ріки, пояснила Марина. Не ідеал благочестя, але Віряни до нього йдуть, бо про його храм лиха слава не ходить. Вірніше, він її не розпускає. Це правда, погодилася Ольга. Отець Станіслав був добрим до навколишніх. Він вічно молився і нікому не зробив зла. Проте його обрехали з ніг до голови, створивши стільки жахливих історій, що люди боялися навіть привітатися з ним. Якось ми виїхали у магазин, то одна жінка аж дітей від нас заховала. Все через Никодима. Так, досить, розвернувся до воріт Леон. Не грішіть проти нього. Бог бачить, отримаєте те ж саме у відповідь. Відчистивши сніг з машини, він завів двигун і попрямував до моста. У першого ж зустрічного йому вдалося дізнатися, де живе славнозвісний священник. Леон прибув до садиби отця Никодима, проте навіть і не думав сваритися. На зустріч вибіг хлопець, який першим помітив незнайомця. Жили вони у кінці вулички, тому не мали жодних сусідів і гостей давно не бачили. За хвилину розвідник повернувся у будинок, а згоди... Вийшов звідти з чоловіком років за 60. Сан його видавала густа чорна борода, звична для ортодоксального християнства. Леон привітно вклонився і посміхнувся. «Не думай, що я тебе не впізнав!» Холодно привітався Никодим. «Ти ж той молодик!» Що замінив покійного Станіслава Ліщинського? Чого хочеш? Ми обоє люди в сані, впевнено тримався Леон Ви старший за мене і більше часу провели з Богом, тому досвід на вашому боці Я приїхав не сваритися, мені нічого з вами ділити Хочу тільки запропонувати вам дружбу та допомогу, якщо виникне потреба це мій особистий крок на зустріч. Саме так личить діяти християнам. Здивований подібною заявою, отець Некодим ледве не засміявся. Ха, Станіслав теж починав із подібних заяв. Ха, ми з ним дружили, хоч і не личить православному брататися з католиком. То був добрий чоловік. Тому, бачить Бог, я молився, аби йому там пробачили скоєні гріхи. Леон не вперше почув погані натяки, що стосувалися попередника. А у чому ви його звинувачуєте? Никодим вийшов за хвіртку і сперся на машину. Я ніколи не лізу його справи, відколи він прогнав мене зі своєї землі. Люди самі забагато легенд склали. Не я. Місцеві перекази поділили життя твого попередника на дві частини. Не мені судити, чому Станіслава так змінили меценатські кошти. Я до вас з миром, а ви продовжуєте наговорювати на людину. Я тільки підтверджую те, що сказали до мене. А можливо, не варто поширювати ці чутки особливо тим, хто у рясі. Некодим якимось дивом на це не образився, хоча й міг. «Бог нам свідок! Я і слова поганого не сказав проти Станіслава. Я не раз просив людей не поганити храм скверними історіями, проте всім не заборониш». Але ж ці історії безглузді, добивався свого леон. Вони відлякують від костьолу та монастиря людей. Навіщо розповідати про цю божевільну черницю? Хто виграє від того, що боже місце стоятиме порожнім? Про черницю правда. Таке не вигадаєш, бо я сам допомагав відвести її до районної лікарні. Ми зі Станіславом тоді ще підтримували стосунки. Після тієї поїздки все й пішло наперекіс. Він вигнав мене за ворота і звелів забути туди стежку. Сказав, що мені не вдасться поширити брехню. «Я повірю вам», – простягнув руку Леон. «Бог радить, що у вірі сила». Никодим відповів рукостисканням: Нехай Бог пробачить гріхи Станіславу, і мені нехай пробачить, якщо я винен у чомусь лихому. Але про черницю я не збрехав. Він розвернувся і попрямував до будинку. Зачекай. Минуло десять хвилин. Никодим знову з'явився біля хвіртки. Що це? Поглянув на шматок паперу Леон Я звик записувати важливу інформацію Це ім'я Черниці, котра тоді планувала свідчити у поліції проти отця Станіслава Її неважко відшукати Чому? Сумніваюся, що Блаженна вилікувалася від душевної хвороби Можете... Зупинив відступ Леон Що? Бородатий священник зупинився у воротах Розкажіть У чому та жінка звинувачувала отця Станіслава? Ні, не можу Похитав головою Никодим Я дав слово другу І з тих пір нікому не наважився Розповісти. Сила грошей. Перед візитом на віллу впливового бізнесмена Настя вирішила перевірити фундамент під ногами. Батько завжди радив у таких випадках якомога більше дізнатися про людину, аби потім здивовано не кліпати очима. Вона посиділа годину біля комп'ютера. Але змогла на десятках різних сайтів знайти тільки те, що й так знали всі. Дописи про меценатство аж кололи очі. За свій кошт Михайло Георгієвич Кононенко будував у містах школи, реставрував храми, піклувався про культуру і спорт. Це нагадувало вершину айсберга, який під водою Міг мати абсолютно іншу форму Традиції українського темного світу Передбачали прикриття брудних справ Благочинними внесками На щастя, вона знала автора частини тих статей Тому змогла запитати у нього напряму Вадим Грибович погодився зустрітися за кавою за годину тому що саме знімав з оператором матеріал для місцевого каналу Він цінував дружбу з донькою генерала Оскільки не раз той рятував його від дрібних бандитів та політиків Що не любили читати дописи про свою брудну білизну «Ти вирішила повернутися до мене?» – запитав Грибович Настя посміхнулася і подарувала другові міцні обійми. А що, тебе кинув новий хлопець? Її жарт був набагато гострішим, тому він тільки почервонів і сів на місце. Вибач, я не хотіла образити. То все дурні чутки, потягнувся до меню Грибович. У мене є дівчина. Я знаю, кивнула Нася. Вона аж зайшлася від сміху, помітивши кисле обличчя співрозмовника Все, ти від мене нічого не дочекаєшся Вадим навчався з Настою в одному класі І тому був готовий пробачити і не такі жарти Він умів дочекатися вдалого моменту і добряче помститися Ну не дуйся, слонику, я тебе покликала з іншою метою ти мене вічно кличеш, аби розповідати про когось. Що тут вгадувати? Кононенко Михайло Георгійович, 1948 року народження. Дурна чи що? Відсунув меню Грибович. Настя зупинилася. Вона не так добре знала бізнесменів, тому не змогла зрозуміти реакцію співрозмовника. Її раніше не цікавили такі речі. Ти правильно почув І слова про нього не напишу Я хочу дожити до тридцяти Та живи хоч дві сотні років Ти писав про нього дві статті Саме тому я й вирішила Не писав я нічого про нього Мене цікавить тільки дрібна риба Для акул зуби ще не виросли mm, Ясно Хочеш вийти заміж вдало? Поки він сидів з кислою міною, яку не полишала тривога, Настя полізла у сумочку і витягла звідти два роздруковані аркуші. «Що на це скажеш, га?» – запитала вона. Грибович взяв до рук і почав шукати дату публікації. Навіть рядочка не написав. «То все мій начальник!» Йому хтось аж з самого верху замовив статтю про Кононенка Але Сергійчук не міг видати під своїм іменем Тому попросив мене підписатися Я більше викриттями вмію займатися Похвалив мене не виходять Але в цій статті ти добре йому вилизав І слова не написав Повторюю для дів зі слуховим апаратом «Чому таку легку статтю тобі не довірили написати, а тільки поставити хрестика?» «Тобі прізвище нічого не говорить?» Настя похитала головою. Десь чула, але ніколи не цікавилася. «Цей чоловік вирішує, кого, на яку посаду поставити, де можна грати і розважатися, а ще...» Кого можна взяти за гроші? Він ставить суддів, прокурорів, керівників поліції. Якщо ти бачила фільм «Хрещений батько», тоді зрозумієш. «Ти куди коні женеш?» – зупинила його Настя. «За поліцію попрошу!» «У начальників попросиш на майбаху покататися!» «Ти помиляєшся?» Наш відділок пройшов переатестацію. Хм, люблю тебе, але ти судиш всіх по собі. Світ не такий рожевий. Вадим підкликав офіціантку і замовив для обох фірмове американо. Невже це такий впливовий чоловік? Продовжила Настя. Раджу оминати об'їзними дорогами, якщо не хочеш... На собачу ферму. Собачу ферму? Угу. Його улюблена розвага з 90-х років. Натякнув Вадим. Ти мене навмисне лякаєш? Ні. Тільки застерігаю. Михайла Георгієвича знали ще з 80-х за кличкою Череп. Колишній офіцер правоохоронних органів, який... У період Андропова покинув службу і почав займатися тіньовим бізнесом. При сухому законі він так піднявся, що коли інші щойно відкрили переваги 90-х, Череп уже мав стартовий капітал і тренованих за державний кошт бійців. Захист його бізнесу більше 20 років забезпечує фірма Патріот. Вона має іще кілька десятків об'єктів. Там служать відставні офіцери та поліцаї. Однак з 2000 року фірма займається тільки легальним прикриттям. Але так було не завжди. Не я працюю у поліції. Я тільки купую у твоїх колег інформацію. За що ти нас так не любиш? Запитала Настя Я... Я просто звик критично думати Розмову перервала дівчина з кавою та рахунком Щойно вона пішла, як у Насті задзвонив телефон На екрані висвітився знайомий номер Щоб ти більше не жартувала, покажу тобі Вибач, сонце, схопила телефон Настя вона прийняла виклик і затамувала подих, слухаючи спокійний голос. «Де? Ви таки вирішили звернутися до фахівця?» Співрозмовник відповів, не звернувши увагу на примітивний жарт. Настя вимкнула телефон і піднялася, швидко вдягаючи куртку. Терміновий виклик. «А кава?» – обурився Грибович. «Дякую. Ти куди?» «У скарженці!» Настя чимдуш помчала до виходу. Назва села, в якому знаходилася обласна психіатрична лікарня, говорила сама за себе. Грибович вирішив не нас доганяти, заклопотану однокласницю, обмежившись повітряним поцілунком через вітрину, який вона подарувала йому взамін за згаяний час. Особливої користі розмова не принесла. Та й Вадим черговий раз не зміг сказати їй про свої почуття. Разом не так страшно. Настя встигла дістатися до психіатричної лікарні за 20 хвилин. І без проблем впізнала Леона Вишневського, який сидів у єдиній машині перед воротами. Навколо все засипало снігом. Кам'яні будівлі та декоративні дерева здалеку здавалися білими горами. «Вітаю, отче!» Настя постукала у вікно, змусивши Леона відірватися від книги у руках. Він подивився через промерзлу шибку, проте не відразу впізнав, поліцейську. Іній на склі заважав нормальному огляду, а через інтенсивне читання Леон давно посадив свій зір. Йому кортіло більше часу проводити поза книгами, але вони це наче наркотик, що створений для голодних дознань людей. «Добрий день!» відчинив дверцята Леон. «Дякую, що приїхали!» «Зізнаюся, і я була ще роздивована тим, куди ви мене запросили. «Шляхи наші тільки Господь наперед може знати», – посміхнувся Леон. Він зачинив машину, опинившись на одинці з Настею посеред бурі. «Тільки не кажіть, що дівчат з монастиря забрали сюди!» «Хвала Господу, з ними все добре!» «То що вас сюди занесло?» Ви сказали, що це дуже важливо. Леон показав рукою у бік воріт, пропонуючи пройти на територію. Я поки не можу розповісти у деталях, однак, повірте, чесному слову, ми робимо благе діяння. Одного хорошого чоловіка, який уже з господом, продовжують оббріхувати. Ніхто не зможе вступитися за його честі, тому доведеться зробити це нам. Все одно я не розумію, що вас змусило звернутися до мене. Настя йшла поруч, намагаючись зрозуміти стурбованість Ксьонза. Мене до сестри Катерини не пропустили. Сподіваюся, поліцейський їм не вдасться відмовити. Та і вам буде цікаво. Вона багато знає про костьов. Ви намагаєтеся мене ще більше заплутати. У всьому винні хвилювання. Останні дні видалися вкрай важкими. Вони підійшли до охоронця. Настя показала посвідчення і попросила викликати лікаря, який може організувати зустріч з потрібним пацієнтом. А чому вас до неї не пустили? запитала Настя. Я не родич пацієнтки, а їй заборонено покидати палату. Тут уже не такий суворий режим. Я нещодавно з Львова приїхав у цю область, тому не знаю, як все організовано у місцевих лікарнях. Та й там, по правді кажучи, теж не цікавився життям блаженних. Один мій друг він опікувався приватною, замить. Двері відчинилися, і в кімнату зайшла жінка років сорока. Вона подивилася на відвідувачів, не приховуючи невдоволення. «Я ж вам казала!» – звернулася лікарка до Леона. «Ведіть службу у монастирі, де вона служила хоч сто років! Пускати тільки родичів! Не я це вигадала! Так пишеться у правилах!» «Спершу читайте їх, а тоді я з поліції», – сказала Настя, показуючи посвідчення. «З церковної?» – навіть не глянула лікарка. «Залиште ваші жарти. Нам важливо з нею зустрітися». Лікарка так витріщилася на Леона, що той ледь крізь підлогу не провалився. «Що, до вас не доходить?» «Ви бачили посвідчення?» Заступилася за Ксьон, за Настя. Свого часу він врятував її від собаки, але тепер вона рятувала його. «Бачила!» – стояла на своєму лікарка. «Тепер ще дозвіл покажіть від головного лікаря! Допитувати пацієнтку з шизофренією без нього вам ніхто не дозволить!» «Шизофренією?» – вирвалося у Насті. Вона подивилася на Леона, наче... Дякуючи за нежданий сюрприз. Візьмете дозвіл, а тоді хоч на камеру знімайте. В нас такі правила, не я їх писала. Дякую, капітулювала Настя, кивнувши Леонові у бік дверей. Вони вийшли і попрямували до воріт. Тільки там Настя висловила своє невдоволення. Ця пацієнтка небезпечна. Чому ви приховали її діагноз? Вибачте, я... я і сам не знав. Думав, у неї щось у легшій формі. Настя помітила провину на Леоновому обличчі, і це її заспокоїло. Леон умів дивитися так, що навіть словом не образиш. Свята простота. Це насправді настільки важливо? І пов'язано з вашою справою, вирішив зізнатися Леон. Він наче грався з нею, даючи маленькими порціями вкусити правди. «Може, досить гратися у піжмурки?» – поглянула йому в очі Настя. «Пропоную таке. Я до завтра спробую домовитися про допуск від головного лікаря. Батько допоможе, а ви розповісте все, не приховуючи жодної подробиці. Я ж бачу, що вам відомо більше» ніж ми тоді встигли обговорити. Не хочу обтяжувати цими історіями. Вони лише заплутають або допоможуть розплутати. Нитка за ниткою. І нема клубка. Леон відчув, що зайшов занадто далеко. Він замовчував від неї важливі речі, виконуючи вказівку Терези. Настала пора скинути камінь з грудей, який потрапив на них після чужої сповіді. Настя не давала приводів сумніватися у собі. «Давайте завтра», – запропонував він. «Організуйте дозвіл, а тоді...» «Давайте зараз», – не здавалася Настя. «Сутінки і буря. Мені не хочеться, аби ви з важливою інформацією розбилися десь у скелях, поки їхатимете до монастиря. Я дав слово. Завтра все розповім. Залишайтеся у місті. Не ризикуйте собою даремно. Зранку буде дозвіл. А нині ввечері поділимося даними. У мого друга є вільна кімната у центрі. Леон і сам бачив, яких обертів набирає погода. Дістатися повороту на роги буде проблематично, а до самого містечка вже могло все засипати снігом. Гаразд, усміхнувся він, дивлячись на Настю. Настя зраділа поступці і швидко попрямувала до машини. Леон рушив до своєї. Їдьте слідом, гукнула Настя. Вона сіла за кермо, але батьків подарунок Черговий раз викинув фокус Машина відмовилася заводитися, не реагуючи на жодні вмовляння. Помітивши це, Леон вирішив допомогти з ремонтом Йому вдалося перекинути провід з підкурювачем, однак результатів це не принесло Давайте я підвезу вас додому, а сюди замовимо евакуатор У вас щось з електрикою Мені таке виправити не під силу. Настя тремтіла від холоду, тому особливо не заперечувала. Гаразд, з мене чай та печиво, а з вас історія про Катерину. Вони сіли у його автівку і попрямували до міста. Дорогою мовчали. Настя лише позирала на Леона і думала, що без ряси у ньому ніяк не вгадаєш служителя культу. Ось тут поворот, показала вона. Леон припаркувався поруч з під'їздом будинку. Вони вийшли з салону. Настя встигла відчинити двері. Боже, несподівано зупинився Леон. Забув вімкнути сигналізацію в машині. Я швидко. Він повернувся назад, проте ключ, як на зло, не спрацьовував. Поки він намагався увімкнути сигналізацію, Настя мерзла, тупцяючи на порозі. «Я чекаю у під'їзді! Код 8187!» «Запам'ятав!» Настя зайшла і піднялася на другий поверх, де горіла яскрава лампочка. І тут, згори їй назустріч, спустилися двоє чоловіків у масках. Вони прудко збігли сходами донизу і стали навпроти. Настине серце стрепенулося від тривоги. «Ви!» – вона потяглася за пістолетом. Однак скористатися зброєю не довелося. Внизу рипнули двері, і в прохід важко дихаючи забіг отець Леон. «Замкнув на замки! Може не вкрадуть!» Чоловіки миттєво зиркнули на Леона. Вони явно не сподівалися його появи. Настя вже очікувала початку сутички, готова витягти і пустити в хід зброю. Однак один із незнайомців раптом сказав. «Ви або піднімайтеся, або дайте нам дорогу. Тут не такий вже й широкий прохід». Другий не став виявляти увічливості, а грубо відсунув Настю рукою в бік». Леон застиг на місці, не розуміючи ситуації. Доки отямився, незнайомці вже вийшли. Закриваючи за собою двері, один із них озирнувся і гукнув Леону. «Чого витріщився? Бабу треба хороших манер вчити! Вона в тебе якась дика!» «Шановний!» – обурився Леон. Але нахаба... Грюкнув за собою дверима Настя не могла зрозуміти, що насправді сталося Їй спершу здалося, що громили кинуться та передушать їх обох, наче кошенят у мішку Проте все минулося без віки. «Ви знаєте цих людей?» – запитав Леон Настя заперечливо похитала головою Адреналін уже встиг розійтися венами «Отче!» – тремтячою рукою вона сховала назад пістолет у сумочку. «Не подумайте, що я боягузка, «Все нормально!» «Не їдьте сьогодні!» «Мені страшно залишатися самі!» «Завтра я повернуся у квартиру батьків, там буде безпечніше!» Ці чоловіки здалися мені підозрілими. «Не знаю, чи зручно нам...» «Не подумайте нічого такого! У мене на кухні зручний диван, кімнати дві, але ви можете і відмовитися, я… я зрозумію!» «Нам треба поговорити про справу, та й у такі моменти разом триматися краще. Страх не так легко бере фортеці з двома лініями стін». Щось між ними таки проскочило. Мабуть, народилася довіра Минуло менше години, але он вже порядкував на чужій кухні, порушуючи таємницю сповіді Він розповів все, починаючи від фото з написом і завершуючи лихими чутками про отця Станіслава Вона поділилася історією Кононенків Склався дует який могли об'єднати тільки містичні обставини та страх перед невідомим. Вони і насправді об'єднали їх. Можливо, вплинула напружена атмосфера тієї ночі і прагнення Насті почуватися у безпеці. Ні він, ні вона навіть не сподівалися так швидко перейти межу дозволеного і... Довіритися одне одному Однак сталося те Що двоє людей Вранці Не побажали Згадувати Як у фільмі Жахів Коли її завели до палати З решіткою на вікнах Леон сидів за столиком Зі Степаном Штерном зайнявши позицію спостерігача. Вранці його попередили, аби прийшов без ряси, оскільки пацієнтка погано реагувала на згадки про своє минуле. Точної причини встановити не вдалося, але Штерн зазначив у особовій справі, що Катерина агресивно поводиться при одному натяку на місце, з якого її забрали у психіатричну лікарню. Ця травма ніяк не бажала гоїтися. Настя відчувала підтримку присутніх чоловіків, тому не розгубилася при вигляді жінки, яка понад 10 років намагалася втекти з лікарні та повідомити про страшну небезпеку – вторгнення темних сил. Коротка історія хвороби, надіслана Штерном за годину до їх візиту сюди, нагадувала – Анотацію до фільмів жахів Пацієнтка рвала на собі волосся Била себе у голову І постійно вимагала покликати поліцію Зовнішній вигляд Катерини Нагадував місіс Рейчел Соландо З Острова проклятих Ту, яка вбила своїх дітей За наказом голоса Душевна недуга Забрала у бідолашної не тільки здатність тверезо реагувати на подразники, але й викрала її молодість та красу. Лікар Штерн вважав, що Катерина Міцієвич втратила зв'язок з реальністю ще до монастиря, коли стала жертвою статевого злочину. Однак і в монастирі їй довелося пережити травму, яка унеможливила. Ремісію. Вибачте, що ми відірвали вас від важливих процедур, почала спорогу Настя. За порятунок не вибачаються, відповіла їй Катерина. Вони планували мені кілька уколів зробити за наказом отого от лебедя. Вона обернулася до штерна, проте помітила Леона, запнулася і змовкла. «Ви просили лікарів влаштувати вам побачення із детективом!» Катерина обернулася на її слова і тричі ствердно кивнула. «Ось моє посвідчення!» – Настя витягнула документ. «Погляньте, аби не сумнівалися у його правдивості!» «Правда з мого життя пішла ще після проклятого костьолу! Костьолу святого...» Настя натиснула на телефоні потрібну кнопку і розпочала запис розмови. «Мене цікавить костьол. Що з вами там сталося?» Катерина витріщилася на поліцейську так, що мало очі з орбіт не повилізали. Настя встигла поглянути на її руки і таки помітила першу важливу річ. «Вище правої кисті...» знаходилося щось подібне до татуювання із відбитком руки, а на долоні був намальований символ. Часу та можливості звірити все не було, однак чомусь не виникало жодних сумнівів, що аналогічний символ знайдеться і на тілі упокійника. «Що зі мною сталося?» Передражнила її Катерина Так А вам не видно? Вона навмисне закотила рукави Показавши подібне тату на іншій руці Настя навіть не приховувала Що уважно роздивляється ці зображення Так, ви хотіли поліції? Розгнівався Штерн То давайте відповіді Ми продовжимо Спокійно сказала Настя Катерина посміхнулася Показавши до решти зіпсовані зуби Я розповім Якщо ви пообіцяєте поділитися з іншими Ми заради цього і приїхали Вас же цікавить не мій тато пияк А той день у костюлі, коли я... Вона раптом Зависла, схиливши голову на бік. Давалися в знаки наслідки тривалого прийому заспокійливих препаратів. Очі хворої втупилися в одну точку. «Говоріть, будь ласка!» Катерина сіпнулася, повернула голову назад у природнє положення і... «Що говорити?» – запитала вона. «Ну, той день, коли ви...» Я там жила цілий місяць. Атмосфера була чудова, люди добродушні. І це все, спонукала співрозмовницю Настя. Вовки ночами вили. Отак. Ау-у-у-у-у. Досить! гримнув збоку Штерн, бо повернетеся у палату. Розповідайте, але врахуйте, моє терпіння не вічне. Катерина нахилила голову в інший бік і широко посміхнулася гнилизною зубів. Але ж це правда. Вовки вили кожну ніч. і Якось, кажан, мене ледве не скинув з даху дзвінниці. Місце там притягує до себе всіляку нечисть. Напевно, будемо завершувати. Штерн піднявся зі свого стільця. Володя! покликав він санітара, котрий стояв за дверима. Сядь! раптом завищала Катерина. Сядь, брудний виродку! Настя зірвалася з місця про всяк випадок, виставивши перед собою руки, божевільна із виряченими очима підвелася і заривила на лікаря. «Сиди, тварюко, і ви назад свина! Я ще про сатану не розповіла!» Леон поглянув на Штерна і притримав його за руку. «Ще кілька хвилин», – попросив він. «Ну жба, дай йому кілька хвилин! Чи ти боїшся цієї історії, Любчику?» «Десятки разів чув!» Штерн сів на місце. «Ти її вигадала!» І ще сто разів почуєш!» Катерина й далі грубіянила. «Вигадала твоя мама історію про космос, аби не розповідати про ніч з трьома далекобійниками!» Штерн густо почервонів. Було видно, що він ледь-ледь стримується. Леон з Настою обмінялися поглядами, не повіривши, що перед ними справді сидить Черниця з розумовим розладом. Духовні люди такими словами не користуються, намагаючись відповідати на образи смиренними усмішками. Що? Подумали, як це? Колишня черниця таке чарівне слівце підібрала? Катерина, наче думки, прочитала, глянувши на вираз обличчя Насі. Ви... «Не схожі на черницю!» Анастасія сіла на місце. «Я нею була тільки місяць у тому казематі!» «Дотепер лікують!» «А до того лише так і висловлювалася!» «Мама говорила, що Бог...» Вона знову неприродно зависла, задивившись на руки Насті. «Катерино?» Пацієнтка сіпнулася на стільці, і знову витріщивши очі ще більше Я скаржилася Але клятий отець говорив, що то мені вчувається Тереза з ним заодно була А інші проти тієї затятої парочки Навіть пискнути боялися І що було далі? Я порушила його наказ І зайшла до костюлу увечері На дворі було темно Замки він сам зняв, зайшов всередину. Звідти лунали знайомі голоси. Кого ви там почули? Леон слухав уважно, але в нього так сильно боліла голова у скронях, що хотілося б прийняти якихось ліків. Почута інформація не піддавалася логічному осмисленню. Настя поглядала на телефон перевіряючи, чи записує він розмову. «Мені ніхто не повірить, але тоді поруч з отцем говорив мій покійний брат. Він загинув у автокатастрофі разом з мамою і дідусем. Я пам'ятала його ще маленьким, таким, як мама у перший клас забирала». Настя помітила, як по щоках Катерини потекли сльози їй справді розказане боліло я я побігла туди мені хотілося побачити братика хоча б край ока катерина зупинилася і почала шкрябати руки на зап'ястках але там там не було мого братика там був і знову очі в неї ледь не повили з орбіт не витримуючи нервової напруги За катедрою з Біблією Стояв отець Станіслав І навчав Сатану Читати святий текст Він водив рукою перед обличчям князя Темряви А той читав Леон ледь не скрикнув Почувши підтвердження слів Підлітків із бібліотеки То був не мій брат Катерина підірвалася з місця, перейшовши на крик. «Вони там тримали чорта з рогами! Чорта! У личині маленького хлопчика! Я побачила його, а він мене!» Катерина вже тепер просто горлала. «Поглянув у вічі і гайда мені рукою махати! Показував, що тепер моя душа йому належить!» «Тепер точно досить!» – не витримав Штерн. «Володя, сюди!» – покликав він санітара з гальмівною сорочкою. «Навмисне, навмисне прийшов у личині дитини!» – продовжувала кричати Катерина. «Я нічого не встигла зробити, а він уже бачив мене зсередини, дивився, як у фільмі жахів, і весело всміхався, наче, наче вітався зі мною!» Санітари зайшли до кімнати, проте Катерина рвучко обійшла стіл і стала в притул до Насті, не бажаючи здаватися у полон гальмівної сорочки. Він, він усміхався, наче дитина! Настя стрималася і ступила на зустріч. Вона не подолала страху, однак вирішила зробити те, що підказувала їй інтуїція. Поліцейська стиснула хвору в обіймах І почала гладити по волосю Катерина не противилася Тихо! Штерн зупинив санітарів Катерина стояла з опущеними руками Але не припиняла схлипувати і гірко плакати Заспокойтеся, промовила Настя Ми вам віримо ми з вами. Тільки не підпускай його до мене, схлипнула Катерина. Добре, добре. Після цього бачиш різне. Санітари спокійно взяли пацієнтку за руки і повели до дверей. Вона не противилася. Після теплих обіймів, яких не знала ніколи в житті В останню мить Настя вирішила запитати іще про одну річ А звідки у вас ті знаки? Однак Катерина не обернулася, віддавшись у руки санітарів Вона втекла з лікарні у 2014-му, пояснив Штерн «Поки повернули, встигла зробити з собою таке. Її знайшли із книгою і хрестом. Вона температурила». Штерн подав Насті ксерокопію з історією хвороби. Настя поклала аркуш на стіл так, аби Леон також міг бачити написане. Ксіонц, почувши моторошну історію свого попередника, Виглядав так, наче його з хреста зняли Йому хотілося почути тут, що легенди у містечку не мають реальних фактів Проте, як видно, це було не зовсім так Мінімум кілька осіб свідчили проти костьолу та отця Станіслава Звинувачуючи його у темних справах ЗАБОРОНЕНІ КНИГИ Після відвідання лікарні їм знову довелося розлучитися. Настя поїхала на зустріч із чоловіком, котрий спонсорував розкопки професора Малиновського. Вона вірила, що вбивство його сина чимось пов'язане зі знайденим ідолом та темними знаками на ньому. Здавалося, що домовитися про прийом буде важко, однак після першої ж спроби секретар Михайла Кононенка відповів згодою. Ну, але он дав слово дізнатися більше про свого загадкового попередника. Повернувшись до монастиря, він відразу попрямував до своєї кімнати, де перевдягся у зручний одяг. Для початку йому хотілося познайомитися з речами отця Станіслава, тими, що залишилися у коробках на горищі. Ще до знайденого тіла у костьолі сестри розповідали, що потрібно зняти з горища десятки коробок і роздати одяг та книги нужденним. Інакше їх просто понівечить час. «Добрий день, отче!» Вийшовши за драбиною, Леон наткнувся на сестру Марину. «Вітаю, сестро. Нічого не сталося за моєї відсутності!» Марина посміхнулася, давши зрозуміти, що все спокійно. «Тільки сестра Галина вирішила повернутися до нас!» «Правда?» Леон зрадів, почувши першу хорошу новину за останні дні. «Боїться до вас виходити!» Каже, що соромно в очі дивитися. «Дурниці!» Леон вирішив зайти до черниці утікачки, аби розвіяти її тривоги. Коли вони зустрілися поглядами, Галина не витримала і заплакала, прикривши обличчя руками. «Що сталося?» – запитав Леон. «Мені соромно. Ви потребували допомоги, а я... Я вас покинула». Леон взяв її за руку, і подарував погляд повний добра. Ви повернулися сюди. Так скерував Господь, давши вам хоробрість. Я приносила обітницю допомагати, тому мусила стриматися, а не тікати тоді, коли була потрібна моя допомога. Дякую, що повернулися, втішив її Леон. Залюбки вип'ю, Вашого фірмового чаю, бо ні в кого з нас не виходить так професійно його заварити. Ой, та годі, Марина краще вміє. Просте завдання, яке показало сестрі Галині, що ніхто не засуджує втечу, допомогло їй позбутися поганого настрою. Отець Станіслав за такий вчинок не прийняв би назад, проте, Леон виявився не аж надто консервативним. Марина каже, що ви вирішили розібрати коробки на горищі, сказала Галина, коли вони всілися, хто на дивані, а хто на зручному стільці. Та якось випадково згадав, що обіцяв розібратися з цим. Зараз ніби не час для цього. Леон не зводив очей з сестри Галини, яка поралася коло столу. Вираз її обличчя говорив сам за себе. Коли до людини повертається хороший настрій, то наче камінь з грудей спадає. Всім важливо відчути прощення від ближніх. А коли той час настане? запитав він у свою чергу. Ми все одно нічим важливим не зайняті. На вечір я планую провести молебень. Ну, а доти встигну ще багато. «Вам допомогти?» Галина піднесла йому чаю. «Я виборуся нагору і посортую все. А ви поки що займайтеся своїми справами. Треба знати, куди ті речі віддати. Потім допоможете зносити все до машини». «І як скажете, отче?» Відчинилися двері, і впустили з коридору легкий протяг. До кімнати зайшла сестра Ольга, вдягнена у куртку та теплу хустку. Повернулася з магазина. «Вітаю, отче! Так гарно виглядаєте, наче з побачення повернулися!» Несподіваний комплімент примусив Ксьонза злегка почервоніти. Йому здалося, що черниці можуть звідкись знати, де... І з ким він провів минулу ніч? Але звідки така інформація може бути у монастирі? Все залишилося їхньою знастою таємницею, котра могла у мілих руках перетворитися на компромат, причому проти обох. Та я у місті затримався, ніяково відповів Леон. Він почувався. Наче підліток, який пояснював батькам, де був уночі «Не говори, дурниці!» – висварила сестру Галина Про «Проксьонца!» «А чому, дурниці?» – усміхнулася Марина, вловивши момент для жарту «Наш отець молодий і привабливий чоловік, напевне, в місці не одна жінка плакала, коли дізналася про його обітницю» Леон – Щиро засміявся на ті жартівливі кпини. «Ви знаєте, сестри, моє життя з Богом, і це свідомий вибір. Я довго думав перед обітницею, тому не відчуваю сумнівів у правильності свого рішення». «Тоді глядіть, там у місті не закохайтеся, бо ми осиротіємо». «Перестань!» – цитькала Галина. «Шляхи господні, лишень він відає!» Леон пішов з кімнати, аби сестри мали час заспокоїтися. Він приставив високу драбину до отвору на горище і поліз з нею до гори. Знайти коробки отця Станіслава виявилося нескладно. Ними було заповнено майже весь простір над двома широкими кімнатами знизу. Якби ж вони знали... Яна Вишневського до прийняття обітниці Раптом прокралася в голову Леона грейлива думка Хох ти господи, прости за легковажність Минуло лише кілька років відтоді, як він дав обітницю після монастиря та семінарії А до того молодий бунтар був одним із перших хуліганів та бабіїв Але лише... Одна єдина спромоглася змусити його зупинитися і подарувати їй своє серце. Та Бог розпорядився по-своєму, забрав до себе у сад наречену і ненароджену дитину Яна Вишневського, поселивши у його душі порожнечу та навіть готовність звести рахунки з життям. У всіх є переломні моменти, котрі змушують так чи інакше змінитися. Ось і він змінився, став ксянзом. Налетіли спогади. Леон не відчував плину часу. Йому вдалося швидко посортувати одяг, якого було не так вже й багато. Тоді настала черга платівок та книг. Вони ледь вмістилися у 14 ящиках. Станіслав читав багато, збагачуючи себе не лише релігійною, але й світською та науковою літературою. Дійшовши до останніх коробок, Леон вирішив присісти та перепочити. Ножем для картону він розрізав мотузку і вирішив заглянути всередину ящика, котрий залишився. Як виявилося, саме там ховався моторошний сюрприз. Там лежали книги, знайомі Леону тільки по назвах. Він їх ніколи не тримав в руках і не прагнув цього. Церква не просто забороняла читати подібні речі, вона прирівнювала це читання до гріха «Невже все сказане про отця Станіслава правда?» Стривожила його неспокійна думка Перед Леоном лежали кілька грімуарів Знайти які без знайомств неможливо те, що ховалося у коробці отця Станіслава, вважалося давно зниклим з історії разом зі спаленими в часи Речі Посполитої чорнокнижниками. Однак, як виявилося на світі, знайшлися таки бажаючі зберегти ці темні книги. Леон перехрестився, і почав витягати стародруки з коробки Аби опрацювати ворожі тексти Інквізитори середньовіччя не читали більше однієї сторінки на день Після кожної їм доводилося омиватися і заново хреститися Відповідно до тогочасної ідеології Навіть читання подібного бруднило душу людини Леон виявив 27 заборонених у старовину книг В одних йшлося про окультизм Інші нагадували підручники з метафізики та демонології Треті розповідали про паралельні виміри, в яких може загубитися людська душа та життєва енергія Проте тільки на самому споді коробки лежала найбільш небезпечна річ. Вона повністю затьмарила у свідомості Леона образ благородного отця Станіслава. На титульному аркуші виднілася назва Символи Валона. А під нею. Ім'я автора Йозеф Малиновський Накопичені статки Цікавість перемогла одразу Певно так зло завжди і спокушає людину Вона не здатна протистояти спокусі дізнатися, що станеться Якщо натиснути, наприклад, на ось ту кнопку. Леон відкрив книгу професора Малиновського і почав гортати. Вона була написана українською та доповнена якісними глянцевими ілюстраціями. Символом з поверхні знайденого ідола автор виділив цілий аркуш. Вперше, я прочитав про нього у щоденнику Єжи Любомирського. Таким був перший рядок вступного слова. Оче! заговорив хтось раптом, наче з під землі. Леон озирнувся, ховаючи книгу. Зляканий, він нагадував юнака, якого мати застукала в кімнаті з фото оголеної жінки в руках. Отче. повторила Ольга, бо це була вона. Що сталося? ковтнувши слину, відізвався Леон. Було чутно, як Ольга підіймалася драбиною на горище. Леон незграбно кинув книгу на дно ящика і приклав її одягом. Тоді рушив до драбини, зачепивши складені стосиком книги. Вони впали на підлогу. Ви там? виглянула з отвору Ольга. Так. Ну і без латви влаштували. Все ж в коробках було. Я сортую. Леон стояв посередині, не бажаючи пропускати черницю до книг. Однак Ольга і не думала цього робити. Е, даруйте, що завадила, пояснила вона. Але мене Серафима Олегівна попросила. Вона вже 20 хвилин чекає вас і виглядає дуже нервово. Хто? Серафима Олегівна. Вона була бухгалтером, допомагала рахувати кошти, що стосувалися нашого костюлу. Отець Станіслав нікому не довіряв. Леон зрозумів, що гостя може розповісти щось важливе, проте не менш важливим були і книги поруч. Із відповідями на всі запитання. Тільки сядь і прочитай. Що мені їй сказати? наполягала Ольга. Зараз підійду. Можливо, вона щось про монастир розповість. Ольга почала обережно злазити вниз, боячись впасти. За мить слідом за нею спустився і Ксьонс. Добрий день, пані, усміхнувся він до гості. Низенька жіночка із дрібкою зайвої ваги та коротко стриженим волоссям, підвелася з крісла, підійшла, аби подати руку. При цьому вона пильно дивилася йому в очі. «Ну, ось і познайомилися. Я чула про вас, але ніяк не мала змоги прийти. Серафима Олегівна приїхала з Єгипту», – додала Марина за неї. «Нам варто поговорити наодинці». Відпустила Ксензову руку Серафима. Гаразд, погодився Леон. Йому хотілося, аби жінка якомога швидше пішла, бо головна інформація чекала його на горищі. Серафима вийшла з кімнати, не прощаючись з черницями. Леону нічого не залишалося, як слідувати за знервованою жінкою до її автомобіля. «Що мені робити з грошима?» – запитала Серафима на дворі. Леон, не розуміючи, подивився на неї. «Грошима?» – вирвалося в нього. «Так, фондом». «Фондом?» «Не дивіться на мене, як на нові ворота!» – скривилася Серафима. «Монастир має фонд, до якого кожного місяця вам надходять благодійні внески». Отець Станіслав постійно давав розпорядження, куди їх розподіляти. А ви навіть словом не згадали. Ну, не з черницями ж мені такі справи вирішувати. Вона вичитувала Леона не за що. «І давно цей фонд існує?» – запитав Леон, аби якось припинити неприємні нотації. Ха -ха, ви ще запитайте, коли я останній раз у дружках ходила». Серафима Олегівна засміялася, при цьому помахавши чоловікові у машині. Леон жарту не розділив. Він стояв з кам'яним обличчям. «Треба на документах дивитися. Але Ющенко тоді ще не був президентом. Напевне, при Кучмі мене отець взяв на цю роботу». «Вибачте, але він не встиг передати мені справи», – зізнався Леон. Я з радістю почну працювати з вами над фондом. Угу, зачекайте. Серафима зрозуміла. Вона побігла до машини, вихиляючи на ходу стегнами. І за хвилину жіночка простягнула теку з документами. Отець Станіслав вимагав пояснень за кожну витрачену копійку, знаючи про талант Серафими не лише рахувати гроші та вкладати їх а й про здібності у сфері поцупити. «Що це?» запитав Леон. «Щоб ви краще зрозуміли характер роботи фонду. Тут звіт за останній місяць. Роздруківки рахунків, листи про отримання. Ми переказували кошти на операції трьом дітям. Допомогли побудувати спортивну школу і виплатили борги за комунальні платежі сирійського притулку. Але... Залишилися ще гроші за грудень, котрі прийшли на початку місяця. Леон поглянув на роздруківки і не повірив власним очам. Це все ми? Він відтворив у пам'яті занедбаний костюл, кілька дешевих недобудов на території та радянські меблі у житловому корпусі. Не вірилося, що покинутий комплекс Мав кожного місяця такі надходження. Таємничий отець Станіслав навіть із могили не припиняв дивувати своїми вчинками. І все так, як звелів отець Станіслав. Кошти перекинули через рахунок на Кіпрі, аби ніхто не здогадався. До речі, цього місяця на рахунок нічого не прийшло. Це може бути пов'язано зі святами. Я спробую дізнатися, у чому причина. Назвіть джерело виплату фонд. О, там все анонімно. Ваші доброзичливці мають багаті фірми. Але то вже ваші операції, не дала договорити Серафима. Я свої справи зробила і перерахувала собі заслужену платню. Там вказано все на чеках. Коли оберете, кому перераховуємо кошти цього місяця, тоді наберіть мене за ось цим номером. Леон стояв посеред двору ні всіх, ні тих. Даруйте, ми поспішаємо. Донька влаштовує іменини. Вона не стала чекати слів прощання від Ксьонза, бо вже минула ворота і стрибала на заднє сидіння чоловікового автомобіля. Що ж мені робити? Запитав Леон, наче хтось мав дати йому відповідь Він розвернувся у бік костюлу, відчуваючи новий приплив головного болю Для належної реакції на постійні разючі зміни просто не вистачало сили Каміння довкола мовчало Воно було не звикле розголошувати таємниці Постоявши трохи на снігу, Леон відчув, що добряче замерз. Захотілося негайно у приміщення до теплої грубки. Вже ступив кілька кроків до входу у корпус, як раптом відчув, що в повітрі потягло їдким димом. Розвернувся, і сумнівів не залишилося. Горіло на горищі. Там де залишилися речі і книги покійного отця Станіслава. Адвокат диявола Настю запросили на зустріч у офіс. Розмовляла з нею молода секретарка з приємним голосом, який чомусь викликав тривогу. Здавалося, що подібна улесливість добром не закінчиться. Ясно, що з такими грошима, як у нього, відомий крутий бізнесмен міг просто відкупитися від поліції. Цього слід уникнути. Настя ненавиділа корупцію, слідуючи за батьковими принципами. Вона відчинила двері і наче ступила у інший світ. «Вітаю вас!» На зустріч піднявся сивий чоловік у чорному костюмі, який сидів за широким столом із червоного дерева. «Моє прізвище – Рисак. Звуть Володимир Олександрович. Я адвокат власника цього кабінету і його довірена особа». Настя увійшла в серце імперії Кононенка – і завмерла, не повіривши в існування такої розкоші неподалік від їхнього відділку. Для провінційного обласного центру резиденція відомого мецената здавалася чимось неймовірним. Ніби таке навмисно побудували для зйомок якогось фільму. А тоді швидко все розберуть і повезуть кудись в урядовий квартал. Добрий день. – привіталася Настя. – Проходьте, не соромтеся. Дякую. – Дякую. – Любите віски? чоловік обійшов стіл і попрямував до шафи, яка відчинялася за допомогою пульту. – Не вживаю алкоголь, – відмовилася Настя. – Я не дозволяю собі такого при виконанні службових обов'язків. – Тоді вам зроблять кави. Він натиснув на іншу кнопку і повідомив секретарку. Між поличками з колекційними пляшками стояли дорогі статуетки, яких не побачиш у жодному музеї, надто на обласному рівні. Вони лякали своїм виглядом, нагадуючи химерні створіння з кошмарів. Походження у них могло бути настільки різним, що деякі, мабуть, і в Африці не знайдеш. Кожна нагадувала біблійного демона з рогами, крилами та кількома хвостами. Дивна колекція, зауважила Настя. О, це не просто колекція. Власник кабінету ними володіє, відколи взявся за бізнес. Вони мають нагадувати і йому, і нам, що у погоні за грошима Можна легко перетворитися у подібне створіння. Михайло Георгійович – давній любитель археології, якою захоплювався його батько. Це родинні традиції. Скрізь символи, – відреагувала Нася. Що? Даруйте. Я сказала, що кабінет повний символіки. А що вас бентежить? – посміхнувся чоловік. Та нічого, відповіла Настя, тільки при таких символах ви могли б зекономити на червоному дереві і не сприяти діяльності чорних лісорубів. Рисак щиро розсміявся і повернувся назад за стіл. Не повірите, але я також казав подібну фразу пану Кононенку. Видно, він вас не почув. Настя сіла у зручне крісло навпроти співрозмовника. «Зараз вам принесуть каву», – оцінював поведінку гості наслідувач фільму «Адвокат диявола». «Ну а поки можемо поговорити, що вам потрібно дізнатися». «Мені потрібен Михайло Кононенко». «Це неможливо», – не дав договорити Рисак. «Тоді навіщо ви запропонували каву?» Я відповім на ваші запитання. Михайло Георгійович довіряє мені всі свої справи. Особливо пов'язані з юридичними фірмами та правоохоронцями. Справді? Так, навіть охоронну фірму зараз я очолюю. Не можемо гідного кандидата знайти. Може порадити когось зі своїх колег? Боюся... Ви не зможете допомогти мені у розслідуванні. Настя хотіла розвернутися і піти, але щось у вигляді адвоката диявола наче кричало їй в вічі: "Я все знаю". Хотілося дізнатися його думки, аби потім не поринати у тривожні здогадки про призначення статуеток у шафі. Рисак Відкрив підготовлену теку на столі і дістав звідти документи, котрі зовні нагадували кримінальну справу з архіву. Навіть порядковий номер був. Ми з Михайлом друзі ще з 1982 року. Крім мене, ніхто не здатний дати відповіді на запитання, котрі привели вас у цей кабінет. Ви ж не знаєте, що я у вас запитаю. «Ви цікавилися нами, ми цікавилися вами!» До кабінету увійшла секретарка, яка швидко поставила каву і забралася з таким темпом, що можна було повірити у її надприродні здібності. «Я хочу запитати у пана Кононенка про вбивство його сина та невістки», – завершив замість неї адвокат диявола. Настя зупинилася, не бажаючи далі реагувати на провокації. На мить зависла пауза. «Звідки ви знаєте?» – нарешті наважилася запитати Настя. «Спершу я перевірив, над чим ви працюєте, аби унеможливити різні спроби маніпулювати паном Кононенком. Не один ваш колега вже намагався нагрітися на його статках – Використовуючи службове становище І що ж ви довідалися, Настя трималася Вам довірили справу вбитого хлопця з аномаліями з гострих рогів Я чесно і сам не повірив у побачене Таке раз на тисячоліття зустрінеш, якщо вірити текстам з антропології Про цю справу ніхто не знає Здивувалася Настя. «Помилуйте! Та ваші колеги вже копію відео відеозростину встигли продати!» Його слова били болюче, наче заклятий адвокат колов ін'єкції у мозок, а в кожній дозі слові кипіло розчарування. «І ви ось так легко про це розповідаєте?» Рисак відкрив справу, що лежала перед ним на столі. Ну ви ж хотіли багато дізнатися Тоді я зекономлю вам час для слідства Чому ви так поводитеся? Запитала вона Щоб ви не ганялися за моїм другом і роботодавцем Вашу логіку ж не так важко відгадати Впевнена Ви вже спрогнозували мої дії Ну судячи з матеріалів, які нам продали ваші колеги на тілі вбитого, хто ще задовго до смерті вивів символи Завдяки цим символам вам вдалося вийти на професора Малиновського Який керував археологічною практикою сина Михайла Георгійовича Ха, Моторошні збіги вас шокували Русак дражнився Проте Настя мужньо терпіла його насмішки Продовжуйте Кивнула вона і взяла до рук каву. Дізнавшись про вбивство родини Кононенка окультистами та про символи на стінах, які співпадали з тими, що на тілі жертви з вашої справи, ви звернулися до того, хто розслідував усе це раніше. І той впертий лось Мазепа розбовтав вам усі деталі. Добирайте слова. Він не заслужив такого порівняння. «Ой, даруйте!» – театрально мовив Рисак. «Мазепа розповів про справу, а ви і раді вхопитися за єдину нитку. Прийшли в кабінет, побачили статуетки демонів і переконалися, на кого потрібно тиснути». «Так, це правда», – не здавалася Настя. «Неправда!» Ви ступили в іншому напрямку, адже знаючи наперед про справу, я міг не відкривати шафу з дурною пропозицією чогось випити. Виходить, ви навмисне показали мені статуетки? Сідайте, п'ятірка з плюсом. Рисак явно розігрівався. Я взяв цю справу з 2003 року і навмисне показав вам статуетки. А далі скажу таке, що вам, мила дівчинко, ще місяць доведеться спати із вімкненим світлом. Ви мені погрожуєте? Насторожилася Настя. Я вам допомагаю у розслідуванні, вам цікаво? Настя кивнула хоча тон співрозмовника відверто лякав. Мазепа, того не розповість, не бажаючи злякати. Ви надто юна для таких деталей. Не переходьте особисті межі. Ці справи не пов'язані. Вбивця родини Кононенка заснув з сицилійською кроваткою. Настя піднялася за столу, не бажаючи продовжувати розмову. «Ви розумієте, що ви говорите? Я поліцейська, це ж зізнання!» «Дитинко, не важливо, хто ти, а важливо, що зможеш довести!» «Мазепа тобі міг різне розповісти, але послухай, старого вовка, не лізь до мого друга!» «Вам не варто так відверто розповідати!» «Ви пожалкуєте про це!» «Сядь на місце!» «І слухай далі!» «Я ж іще нічого не розповів!» «Мені вистачило і почутого!» «Не вистачило!» «Може, ти запитаєш, хто зав'язав краватку? «Я все бачу у ваших очах!» «Ви, бридкий і самозакоханий!» Настя рушила до дверей, не маючи сили, гідно протриматися під таким тиском. «Захочеш продовжити? Двері кабінету завжди відчинені!» Сказав їй у спину рисак. «Тільки Михайла Георгійовича не чіпай! Він лежить під кисневою маскою!» Щось всередині сіпнуло її назад. Настя розвернулася і запитала. «Кононенко хворий?» «Коронавірус місяць тому підхопив! Лікарі зараз борються за його життя!» Рисак встиг обійти стіл і наблизитися до поліцейської стекою. «Чому ви не сказали про це відразу?» поглянула йому в очі Настя. Одного погляду вистачило, аби зрозуміти, наскільки страшний чоловік цей дивний адвокат. Він дивився так, Наче щось справді загрожувало господарю. Вірний до гробу пес міг не тільки вкусити Закононенка, але й піти на непрощенний гріх. Хвороба – це таємниця. У нього багато ворогів. Не дивно. «Це те, за чим ви приходили?» – припинив тиснути рисак. «Ваша справа з цим убивством – пов'язана. Мертві не здатні спливати з камінням на грудях. Настя наважилася взяти теку, хоч руки тремтіли від почутого за столом. Якщо будуть запитання, там є мій номер. Вона розвернулася, бажаючи якомога швидше вибратися з полону на своїй території, цей хижак не знав собі рівних, навчений ламати ворогів словами й погрозами. Стиль кінця минулого століття читався в кожному його слові, у кожному жесті. Проскочивши у двері, Настя наштовхнулася на молодика у костюмі. Він всіма рисами нагадував рисака, але над правою губою мав помітний шрам а на шиї вибите татуювання змії, котре окремими елементами перекинулося на обличчя і займало невелику частину щоки. «Вибачте», – посміхнувся молодик. Настя не відповіла, поспішаючи вибратися на подвір'я. Думки випереджали одна одну, заважаючи сконцентруватися. Почута сповідь. Вибила землю з-під ніг Адвокат диявола Вмів Пробудити інтерес Розібрати свого ворога На деталі Та змусити Почувати себе слабким Ти ще Пожалієш Про свою відвертість Думала Настя Зло не спить! Сніг все падав, наче сама природа противилася людям. Давно так не засипало ним брудні вулиці, заодно псуючи настрій на свята. Однак не через опади тієї ночі злився Олександр Ордецький. Він планував попросити вихідний, аби провести час з дівчиною. Вона написала йому у соцмережі. Ще навіть фото не встигла вислати, але одних слів вистачило, аби збурити його юну уяву. Сашко перечитував листування з незнайомкою, яку зумів підчепити у мережі за два дні до свят. Він перечитував і пускав слину. Він так довго хотів всього того, що вона обіцяла зробити, що був готовий піти на злочин – Лише б домогтися жаданої зустрічі. Навіть не вірилося у такі емоції вже на третій день після онлайн-знайомства. Сирена проникала у його думки. Директор спершу дав дозвіл на вихідний, проте через годину взяв слово назад. Інший охоронець підчепив коронавірус, тому не міг Сашка підмінити. Розгніваний хлопець обіцяв звільнитися, кляв винуватися навіть у туалеті, але й звертання до самого Перуна не змогли допомогти. Його залишили охороняти Морху ночі, а також глядіти за територією, аби хулігани знову нічого не натворили. За два дні до того... Невідомі кілька разів обмальовували якимись символами вікно на першому поверсі, а також стіну позаду корпусу. Поліцію ніхто не залучав до пошуків, але охоронця на всяк випадок озброїли кайком. Дівчина відмовилася займатися тим по телефону, тому Сашко сумував і переглядав відео в інтернеті. До півночі він жодного разу не робив обхід але опісля вирішив прогулятися за зачиненим першим поверхом і визирнути на вулицю. Після цього на зло директору охоронець збирався лягти спати, забивши на спостереження та вказівку з поліції не допускати сторонніх до камер з тілами. Він не боявся, оскільки за спиною мав два місяці досвіду роботи. Морг вже не лякав його так, як у часи навчання в університеті. Сашко навіть двічі заходив у камери, де зберігалися мерці. Відкривав одну з них і витріщався на тіло невідомої дівчини. Потім вже відчував огиду, проте у момент споглядання цього не було. Як і у багатьох людей, у нього теж частинки душі торкнулося зло. Намагаючись заснути, охоронець влаштував собі зі стільців лежак. Він рахував, згадував нудні книги та фільми, намагався ні про що не думати, однак сон не приходив у вражену еротичними фантазіями голову. Дівчина на дзвінки не відповідала. Проте й ходити коридором також не виникало жодного бажання. Отак От він сидів, лежав до другої години ночі. Час від часу, дивлячись у вікно, аж доки в коридорі щось не зблиснуло червоним світлом. Сашку відблиск нагадав ліхтарик, яким вони з старшим братом лякали сусідів, сховавши його на голові свині. Отже, батько тоді лупцював обох ременем не бажаючи пробачати вчинок. Сашко піднявся і протер очі. Вдруге відблиск його серйозно занепокоїв. Нічого путнього з цього приводу, на думку, не спадало. Він добре пам'ятав, що зачинив вхідні та запасні виходи. Перевірив всі решітки на вікнах, зачинив двері до холодильника та кімнати для розтинів. Ніхто сторонній, крім чорта директора, не мав ключів від приміщення. Може він вирішив мене перевірити, здогадався Сашко. Виставивши кийок і ліхтарик у македонському стилі, він попрямував коридором. Такого раніше не траплялося, але зараз ноги здавалися йому ватними. Раптові напади страху Штурмом пробивалися у його свідомість Однак Сашко тримався мужньо Будучи готовим відбиватися від хуліганів до останнього Коли він звернув на перший поверх Щось блимнуло втретє «Це не смішно!» – крикнув Сашко «Я зараз викличу патруль!» Ніхто не відізвався та й не міг відізватися на його погрози. Мертва тиша панувала у цих коридорах кожної ночі. До попередньої появи тут хуліганів охоронців навіть обходити приміщення не примушували, оскільки це місце не приваблювало бажаючих залізти сюди і щось вкрасти. Після сашкових криків ніщо більше не блискало. Тому... Через чотири хвилини йому здалося, що все те могло привидітися. Розігріта страхом уява і не на такі трюки здатна, якщо врахувати особливості адаптації під нове місце роботи. Сашко опустив руки і спокійно попрямував з ліхтариком до холодильників. Оце... «Вже зовсім не смішно!» Відреагував він на відчинені двері до кімнати спокійниками. Сашко добре пам'ятав, як замикав їх, і тому відчув зрозумілий напад страху. «Ключі у мене! А ще має дублікат!» – згадував Сашко. Не встиг він завершити думку, як чиїсь кроки в коридорі змусили його оглядатися на всі боки. Охоронець відчув, що хтось і справді проник всередину. Ну або хтось усередині піднявся зі свого ложа, стрельнула жахаюча думка. Сашко стиснув у руках кийок, але не став тікати стрімголов до виходу з моргу. Страх так сильно скував його, що не стало змоги хоча б трішки зрушити з місця. Руки тремтіли, наче в епілептика. Серце виривалося з грудей. Давши собі трохи отямитися, Сашко спробував вступити крок назад. І саме тут у нього задзенькотів мобільний телефон, сигналізуючи про повідомлення. Він зиркнув на екран, водночас намагаючись не спускати з поля зору коридор. На екрані висвітлилося кілька повідомлень від незнайомки. Одне гарячіше за інше. Вона написала три провокативні питання, від яких хотілося стрибати. Навіть страх на мить відступив, вигнаний на задвірки тваринним інстинктом. На екрані «Вгадай, що на мені зараз?» Знайшла час, коли писати. У мене тут покійники гуляють. Сашко натиснув на кнопку, що гасила екран, проте відображення на ньому змусило його серце ще раз стрибнути у грудній клітці і розірватися від жаху. Якісь надлюдські зусилля Змусили бідолашного розвернутися І поглянути на того Хто стояв у нього за спиною Бум! Тоді знову бум! А потім ще сильніше І смерть Очі мертвого охоронця Швидко заповнила червона павутинка, яка поволі стирала застигле в них зображення рогатої істоти з виваленим язиком, що тільки поставою нагадувала людину, але насправді походила з інших світів